vreme ono čuj rod glaso Isusu i reče Jovan krasni te iz mrači i pustade i zato čini čudesa neki govore ako to je Ilija a drugi govore ako to je prorok ili neki od proroka a kad čuj rođ reče To je Jovan, koga sam ja posekao, on ustade iz mrtvi. Jer ovaj Irod posla te uhvatiše Jovana, svezavši ga, baci ga u tamnicu. Jer odijade radi žene Filipa, brata svojega, jer se oženi njome. Jer Jovan govoraše Irodu, Ne možeš ti imati ženu brata svojega, a jer beše kivna na njega i htede da ga ubije, ali ne mogaše jer se irod rod bojaše Jovana, znajući ga da je čovek pravedan i svet i čuvaše ga. I mnogo šta činjaše kako mu on reče i rado ga slušaše, I dođe dan pogodan, kad irod dan svoga rođenja davaše večer u velikašima svojim, i vojvodama i starešinama galilejskim. I kad uđe k čije ove irodijade, i igravši ugodi irodu i gostima njegovim, reče car devojci, Išti od mene što god poćeš i daću ti I zaklejoj se Što god zaiste zaišteš od mene daću ti Makar bilo i pola carstva moga A ona izišavši reče materi svojoj Šta ću iskati A ona reče glavu Jovana krstitelja i odmah brzo ušavši k caru zaiska govoreći hoću da mi odmah na kanjiru glavu Jovana krstitelja i o žalosti se car veoma ali zakletve radi i gosti u svojih ne htedeju odreći I odnad posla car dželata i zapovedi da donese glavu njegovu. I on otišavši poseče u tamnici i donese glavu njegovu na tanjiru. I dade je devojci, a devojka je dade materi svojoj. I učenici njegovi čuvši dođoše i uzeše telo njegovo i položiše ga u brog i sabraše se apostoliko đisusa i ja više mu sve što učiniše i šta ljude naučiše reče gospod učenicima svojim vjest svetlo svetu ne može se grad sakriti kad na gori stoji niti se užiže svetilka i meće pod sud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 Taj će se veliki nazvati u carstvu nebeskome. и на всю годоху. Ево кабрације сесре, пролог Господњи, свети велики Јован Крститель, и у ово наше време присутан, и са истим расповажењем, са истим настројењем, са истом ревношћу и оданошћу jedinom istinitom Bogu. Iako je prošlo dosta vremena od kad je hodao ovom zemljom i danas prisutan ništa izmijenjen sa istim porukama pokajte se sa istim ukazanjem gve jagnje Božije, sa istom prijetnjom da Ne može tako. I danas nam obrabračuji sve sveti Jovan opet poručuje da se treba pokajati jer se približivo carstvo nebesko, treba se pokajati jer će se služiti sveta liturgija koja jeste projeva carstva nebeko u vremenu koja pa jeste mogućnost da uđemo u dvore gospodnje, u črtog gospodnji. I dalje ukazuje sveti Jovan krstitelj na svete tajne i u njima prisutnu blagod od Božiju. I danas ukazuje svojim proročkim krstom u koga su bile uprte i angelske oči braće i sestre, Jer taj prst je ukazao na Boga u tijelu, taj prst je nama ukazuje na svetu tajnu pričešća koju u crkvi imamo, pokazuje nam na nebeski hleb i nebesku krv, govoreći gleb i agnje Božije koje uzima na sebe grijehe svijeta. Ukaže braće i sestri nama da gospoda jedinog istinitog Boga nema potrebe da tražimo nigdje izvan crkve pravoslavne i ukaže braće i sestri prijeti da se ne može kako mi oćemo i kako smo mi zamislili da idemo za gospodom. I na tome ćemo se danas malo i zadržati. Na toj njegovoj prijetni i upozorenju da ne može tako. On je rekao i caru Irodu, kome nije baš svako mogao da govori šta može, a šta ne može. Jer se znalo šta tome slije. Sveti Jovan, angelima vaspitavan i Bogom poslat, nije se bojao carske moći i vlasti, odnosno nemoći carske i rekao mu je da ne može on imati ženu brata svojega. Sveti Ivan krstitelj braće i sestre uopšte svijetu, pavom svijetu govori da sad ne govorimo o pojedinačnim projavama svjetskog nastrojenja i svjetskog življenja. Sveti Jovan krstitelj Jednom riječu kaže Ne može tako Ako ćemo da budemo Bogom blagosloveni Ako ćemo da imamo Obnovljenu zajednicu sa gospodom Kroz pokajanje Ako hoćemo Da naslijedimo carstvo nebesko Onda Ne može tako Šta on nam ima da poruči Bratni i sestre danas I nama zaista Neophodne su le riječi Jovanove i upućene su nama. Ne može tako, kaže on, i nama danas. Ne možemo takav odnos prema crkvi da imamo. Danas, kad slavimo braće i sestre i svetoga Jovana Hrstitelja, kad slavimo prije svega Vaskrsenje Gospodnje, slavimo i jedan veliki praznik nažalost malo ga prepoznajemo a mnogo je veliki i trebalo bi da bude jedan od najvećih praznika u našem narodu zaista jedan od najvećih praznika zašto? zato što danas svajmo sabor srpskih svetitelja svetih prosvetitelja svetih arhijereja braći i sestre naših svetih vladika na čelu sa ravnoapostolnim svetim Savom i svim drugim svetim arhijerejima koji su ovaj narod čuvali od klareži, od troveži, od grijeha i od lažnih učenja jeretičkih zamki i državi i čuvali u ambijentu svete pravoslavne vjere. I svetoga Savu Jarsenja i Maksima slavimo danas braće i seste sve njih zajedno među njima i svetog Vasilija Ostoškog velikog čuvara pravoslavne vjere na ovim prostorima iđe god mu se ime slavi tamo se i sveta pravoslavna vjera drži. Slavimo i svetoga Petra Cetinskog, Velikog mučanika i ispovjednika prave vjere, pravotačke, svetotačke, apostolske proločke Božije vjere. Slavimo i svetoga vladiku Nikolaja, episkopa Žičkog i okritskog, jer i on je veliki učitelj i prosvetitelj, braći i sestre, ravno apostolni Nikolaj Žički. Slavimo ih sve danas, braće i sestre, zajedno. Zaista, veliki praznik. Ali, braće i sestre, imamo i veliki problem. Pokidali smo veze sa našom crkvom, pokidali smo veze sa našim svetim predsima, ušli u strašnu i katastrofalnu neposlušnost. Naši očevi i džedovi su tu poslušnost pretvorili u direktno bogoborstvo. Bezumno, jurnovi si kao svinje iz onog kao demoni koji uđoše u svinji iz onog gadarinskog besomučnika. Pa su i svinje, braće i sestre bolje postupile utopivši se u more nego naši prethodnici. Jer u njih džavo ušavši, umjesto da se utope, da poskacu sa ovih crnogorskih, da se razbiju barom parčat, oni jurnovi na kramove Božije, na crkve Božije, na svetinje Božije, na zadužbine naših svetih predaka, na sve što je sveto, na sveto predanje, na svete praznike, na svete krstove, svete hramove, na sveto učenje, na sveto predanje naše svete pravoslavne vjere, koja je praktično jedino što naš narod ima i što ga čini slovesnim narodom i slovesnim stadom. I to je veliki problem, braće i sestre, jer te veze su bile strašno pokidane. I danas, kad postoji interesovanje Za crk. Ne možemo to još nazvati po božnošću pravoslavnom i onim idenjem za gospodom na koje su nas pozivali naši sveti arhijereji, naši sveti pastiri, naše svete vladiki i episkopi. Nije to, braće i sestre, ni približno, ali postoje neka interesovanja, postoji neko mrdanje. A sveti Jovan, krstitelj, kaže svima nama, braći i sestre, ne može to tako. Nije to dovoljno. Nije dovoljno jer ono što je gospodu uradio za nas, ono što je gospod donio i ostavio u crkvi Božjoj da imamo i da uzimamo, braći i sestre, da bude naše, nije to dovoljno što mi radimo. Zato Sveti Jovan Krst svima nama danas poručuje ne može tako ako ćemo da bude spasonosno ako ćemo da bude po Božjoj volji sa Božim blagoslovom i sa blagoslovom naših Svetih Otaca oni nas nisu učili tako braći i srsti nije na Sveti Sava učio da tako praktično živimo nije to delanje na koje on i kojem je učio, braći i sestri. Ni on, niti jedan od naših svetih otaca i učitelja. Zato se pojavio veliki vapun između crkve, i žive crkve. Jer živa je crkva, braći i sestri, na ovim prostorima i Bog je živ. Ali narod nije povezan sa crkvom. Vidimo danas različite projeve po božnosti. Vidimo neke pokušaje, nekad smiješne i odma zatim i tragične, da se ponovo uspostavi pravoslavna vjera. I čega se sve nismo nagledali, čega sve još nećemo vidjeti, kakvih sve kombinacija, kakvih sve gluposti, kakvog velikog i ogromnog neznanja, držkosti, gordosti, gluposti pomračenost nije to, braći i sestre prosvećenost kojom su nas prosvećivali naši sveti prosvetitelji nije to svetlost Božja braći i sestre nije to znanje Božja i evo vidimo do čega smo danas došli ovo u čemu se nalazimo braći i sestre vrlo važno jeste strašna tama ovo u čemu se naš narod danas nalazi strašna i neprobojna dana, to vidimo po simptomima, jer ovakve postupke, ovakve poteze, ovakve riječi, ovakve govore, ovakve želje, osjećanja, ne može da ima nikog ko ima uma. To sve posjeća na veliko i korektivno bezumlje. Neuporedivo veće od bilo kojeg prethodnog. Zato, braćaj se sestr, mnogo je važno i današnji sveti praznik i sveti Jovan nas poziva i upozorava da ako hoćemo za gospodom, ako hoćemo da izađemo na svjetlost nebeskog dana, nezalaznog dana, ne možemo tako. I zato sveti Jovan krstitek kaže jednom roditelju koji ovih dana rekao svojoj čeri mnogo ti je to nededom što ideš na liturgiju mnogo ti je to što postiš posao je svetinja a to su popovska posla oni za to dobijaju prav, baš njih briga za tebe a ti tamo samo gubiš vrijeme i oni te tamo zamajavaju za vode. To je, braće i sestre, mišljenje ne jednog oca i jednog roditelja, nego mnogih roditelja. To je mišljenje i učenje mnogih, ne roditelja, nego učitelja. To je, braće i sestre, vladajuće mišljenje. Šta imaš našu crkvi da nađeš? Dojuče smo su gonili crku, danas se sprdaju sa njom i smijavaju je, kleveću. Sveti Jovan Krstine, braći i sestre, evo ga se od sječenom glavom posle više od 2000 godina kaže ne može to tako. Ako hoćete blagoslov, ne možete tako sa crkvom da se odnosite. Nije to poštovanje Boga dostojno. Nego treba se vratiti, braći i crkvi, Na onaj način kako su nas naši sveti preci uvodili i učili da živimo. Jer danas nemamo njihov blagoslov, braća i sest. Ovako kako smo krenuli, nemamo mi blagoslova otačkog, nema blagoslova svetih naših otaca, nema blagoslova svetih apostola, nema Božije blagoslova na a đe nema Božije blagoslova, Tu ništa ne može da nikne, braći i sestri. Tu dovazi do velikog raspadanja, do velikog truljenja, tu dovazi do umiranja, tu dovazi do vječne smrti, tu dovazi do vječnog mučenja. Zato dok još ima vremena, braći i sestri, za pokajanje, pokajmo se, jer zaista carstvo nebesko je evo već ovdje. Čeka nas i otvoreno je, ali ne možemo ući u njega ako se ne pokajemo, to jest ako ne promijenimo naše mišljenje, naše osjećanja i uskladimo ih sa Božijim umom, sa umom crkve. I kao što kaže sveti jedan starac Svetogorac, Jefrem, pustinja katunakijski, da istinski poslušnik treba da podsjećaja svoju glavu i da na svoje ramena stavi glavu svoga starca i duhovnika. Tako i mi, braće i sestre, kao i sveti Jovan Krasitelj, treba da skinemo svoju glavu, svoje umovanje, svoje projekcije i da stavimo Kristovu glavu umjesto našeg uma da bude um Hristov. Da bude volja Hristova, braći i sestre, volja Božja. A što ti fali? Pa zar nije volja, volja Božja od naše pale, strasne, sklone, prevari i preljubi? Bolja je volja Božja, jer volja Božja je, braći i sestre, da se svi ljudi spasu i dođu u poznanje Volja Božja nije sebična, naprotiv, ona je sve usmjerena kad čovjek, Bog je čovjeko ljubac tako da njegova volja je da budemo u crkvi njegova volja braće i sestre djevuje u crkvi koja je maksimalna projeva njegove volje njegovog raspoloženja pa da čujemo braće i sestre jer kad se govori o crkvi uvijek govornici ostanu nedorečeni nedovršeni ...ne predstavaju, nego crkva, crkva, crkva, crkva, ova, ona, ona, ona, treća, uvijek o nekim lošim stvarima. Zašto ne kažu, ako već uzima ime crkve Božije, zašto ne kažu i vodu Božiju? A šta crkva, odnosno sam Bog, kroz nju poručuje? Koje je njegovo raspoloženje, braće i sestre? Njegovo raspoloženje maksimalno se projavljuje... Kroz čudesne riječi koje ćemo i danas po pravilu i dobrom običaju čuti, to su ne strašne riječi koje sam Bog izgovara i upućuje i nama, braće i sredstvo. Uzmite, jedite, ovo je tijelo moje koje se radi vas lomi na otpuštenje grehova i na život vječno. Imao i mali, braće i sestre, nešto veće od toga? Bog koji, eto, zbog toga što se ispoštoval i došao u crkvu, što je pratiš i poštoješ, evo što ti daje za uzrad. Uzmi i jedi. Ma zato te je pozvao da bi jeo tijelo njegovo, koje se radi tebe žrtvovalo, radi otpuštenja tvojih grehova, I radi vječnog života tvoje. A ko to, braće i sestre, danas nudi? Ko to može dati? Otpuštenje grehova. Svi možemo da pobiješimo, braće i sestre. Svi mogu da greše, ali da otpusti greve. Može samo Gospod. Satana, on ima vještinu da navlači na greve. I tu je njegova veličinja. Samo da navuče, da prevari, da obmane. A Bog, braće i sestre, odpušta grijehe. Ko je veći i ko I ko može dati život vječni, braće i sestre? Samo Gospod. Može li majka da da život vječni? Pitajmo naše majke, mogu li nam dati život vječni? Pitaj mu bilo kojeg čovjeka, pitaj mu ioda, pitaj mu bilo kojeg cara, kralja, bilo kojeg odludi, može li nam dati život vječni? Niko, braći i sest, ni dati život vječni, ni otpustiti grijehe. Samo Gospod, Isus Hristos, jedini istiniti Bogu. I upravo daje život vječni i otpušta grijehe kroz crkvu i kroz sve taj. Ne smijemo to zanemariti, braće i sese. Veliki je to poziv i opasno ga je zanemariti. Ignorisati. Uzmite, jedite. Gospod svima nama nudi. I onda braće se sre nudi i kaže, pita iz nje svi. Ovo je krv moja novoga zavjeta koja se radi vas radi mnogih izliva na otpuštenje grehova i na život vječan. Pogledajte, braći i sestre, šta nama crkva nudi? Šta nudi onom ocu koji misli da popovi zarađaju platu, a da njegovo dijete ostaje gladno? Vjerovatno, jadan i ne zna šta priča. Je li gladno dijete, je li ostalo bez plate, jesu li ga opmanuli popovi, ako su mu dali da jede To je sam Bog preko njih, tijelo Božje i krv Božji. Je li važnije meso očavo i krv očava od tijele i krvi, jedino visnijetog Boga, bracu i srste? Je li važniji novac, zarada od 300 ebra 300 milijardi, od samo jedne kapi božanske krvi, I jedne častice njegovog božanstva, moć i besmrtnog tijela. Ili vašme pivo koja firma, kompanija, bilo koja organizacija koja nam daje samo drugužnu i pročasnu od crkve koja nam daje besmrtno, netužno i vječno. A to mi smo nasučili braće i sestre Naši sveti preci, naši sveti učitelj, naš sveti Sava i naši sveti patrijarci, eno i u pećoj patrijarčiji, eno i po drugim našim zadužbinama, naši vjerni pastiri, bratni i sese i čuvari svete pravoslavne vjere i pravoslavnih dogmata, koji su nas učili poznanju, istitom poznanju, jedinog istinitog Boga. I bili je vrlo vernosti u čuvanju istinite vjere od, od kukolja jeresi i lažu. I danas, braće i sestre, svijet igrajući kao i rodijanina kći ispred nas taj vještiči ples. Povedajmo samo te velike reklame, povedajmo što se dešava na televiziji, po i uopšte. Sve se pretvorimo, pa evo i ovdje u našem gradu, u neki vještiči ples, da nas očara, da nas uzbudi, nadraži, pa i mi kao carevi, a svi smo carevi, jer imamo slobodu, braću i sestre. Svi smo carevi, jer možemo da kažemo, hoću i neću, i Bogu i džavu, a svijet vještiči ples je ispred nas, I traži, braći i sestre, ono što je i od Iroda traži. Traži da čuje od nas, evo sve ti dati. Evo daću ti svo svoje imanje. A šta je, braći i sestre, naše imanje? I šta svijet traži od nas? Traži, kao što je brzo tražio Irodi Jada. Odmah na pitanje, čeri njene, šta da tražim? Odmah je rekla daj glavu Jovanu. Nije se razmišljala. Imala je tu glavu neprestano na nišanu. I sigurno je tu bila i okutna braća i sestre. Varianta. Okutno djelovanje naivode. Da e to je sve nešto previše precizno i previše braća i sestre jasno da ne vidimo dejstvo satanske sile. Tako djavo satana preko medijuma ovoga svijeta i nama poslalja pitanje očvaravši na svojim demonskim presom raznim demonskim ritmovima raznim smjenama i raznim osvjetljenjima pa onda kad čuje od nas da hoćemo da damo kad se otvorimo onako Što onda traži on od nas pita duhovoga svijeta povesačice ...i povesači ovoga svita... ...pitaju Satanu... ...Otca njihovog... ...šta da tražimo od ovog naroda... ...a on, braće i sestre... ...odma odgovara... ...vjeru pravoslavnu... ...neka se odreknu vjeru... ...neka se odreknu crkve... ...neka se odreknu liturgije... ...neka pljunu na zavite svoga kreštenja... ...neka svetih predaka sveti prosvetitelja, sveti kivota, svetih praznika. To, braći i sestre, svijet traži od nas danas. A evo ga, sveti Jovan Krstitelj, sa otkinutom glavom stoji, braći i sestre, i kaže, nemojte, braćo, nemojte da se odričate da ne biste glavu zaista izgubili nego izdržite pa makar vam glavu i na banj savijali ali naša glava je Hristos braćo i sese a tu glavu niko ne može da posjeća čak što više ako bi nam i ocijekli glavu to bi za posredicu imalo samo još dublje povezivanje jače i neraskidljivo povezivanje sa glavom sa glavom gospodnjem, sa glavom crkve. Zato ne plašimo se, braći i sestre, stojimo smjerno, stojimo sa strahom, održimo u poziciju Bogom darovanu i Bogom obezbijedjenu i svetim ocima predatu nama u nasledje, u sveto nasledje, čuvajmo našu svetu vjeru, posebno svetu liturgiju. Budimo, braći i sestre, pravoslavni hrišćani, nemojmo da budemo klovnovi. Budimo pravoslavni onako kako crkva zapovjeda. Ako očeš, ako nećeš, ne mora. Idi, klanjaj se kome god hoćeš. Ali ako hoćeš da se pokloniš Bogu, onda uradi to u duhu istini. Neka te naučaju sveti oci kako se Bog slavi. Da ne budeš smiješan demonima i za plakanje angeli. Kao što smo danas mnogi takvi. Budimo u crkvi i bit ćemo, braće i sestre, u zajednici i blagosloveni svetim našim otcima, a preko благослова blagoslova struji sila gospoda našeg Jezusa Hrista, struji blagodatna energija Božija, kojom ćemo mi poznati šta je istina, a šta je laž. Ko je Бог, Bog, a ko lažovi I tim duhom, braći i sestre, u crkvi vidjeti svjetlost nezavaznog dana i u crkvi Božoj pokvanjati se caru carstva nebeskog, gospode našem Isuču Hristu, kome sa ocem i duhom svetim neka je slavom vjekove vjekova. Aminu.